Однак ніхто з них не підтримав парі, бо ніхто не сумнівається, куди саме і навіщо поїхав Брендон. Король продовжував посміхатися. Він нікому не говорив про мету візиту Брендона. Але у словах Бекінгама прочитувався двозначний натяк, і це зачепило Генріха сильніше, ніж він міг би собі уявити. Його посмішка стала натягнутою. «І куди ж по-вашому поїхав Чарльз Брендон?» Він звертався до Бекінгема, тому що, як він помітив, Гілфорд зробив обережний попереджуючий знак герцогу Певно, вони хотіли щось приховати Але не Бекінгем, посмішка якого стала відверто зухвалою Так Бекінгем тріумфував він завжди ненавидів Брендона, а тепер, коли йому донесли, що Через, поскакав дорогою на Річмонд, він вважав, що той сам дав йому шанс одним ударом звалити себе. І він сказав, не приховуючи сарказму. «Брендон поскакав до Мері Тюдор!» «І що?» Тепер Бекінгем припинив посміхатися, напустивши на себе співчутливого вигляду. «Бідний Генріх! Така довіра!» «І там, де вас так нахабно обманюють? Та невже ви й дотепер не зрозуміли, на чому ґрунтується затятість нашої красуні Мері? Невже не зрозуміли, чому Брендон усіма правдами і неправдами затягував переговори?» «Брендон затягував?» «Нісенітниця», – король розсміявся. Але сміх його сам по собі за тих, коли він побачив напружені, майже злякані обличчя оточуючих і нові спроби Гілфорда змусити замовкнути Бекінгема. Сер Едвард Стаффорд сухо почав король і зробив знак іншим відійти. "Те на що ви натякаєте, не чувано? Негайно все поясніть". Бекінгем не змусив себе довго просити. Це була мить його торжества, мить помсти. Він спокійно навіть з розумінням заговорив, ось тільки в очах світилася зловтіха. Хіба король не помічав, як багато уваги приділяє його сестра лорду Брендона? Хіба не шукали вони зустрічей? Хіба їх не бачили увесь час разом? І ось тепер Мері Тюдор і чути не хоче про корону Франції. Що це? Страх опинитися в чужій країні в обіймах старого Волоа, Чи страх ганьби через те, що всі довідаються, що вона вже не дівчина? Чи не цим страхом, пояснюється, і спроби Чарльза затягти, майже зірвати переговори? Адже саме він умовив усіх виставити немислимі умови. Проте Велуа їх прийняв, а Мері Тюдор, як і раніше, противиться. Ось Брендон і поїхав до неї тільки задля того, щоб підтримати – тому що ці двоє ведуть свою гру, а весь двір спостерігає за ними, сміється, і ніхто не сумнівається, що це вискочка Брендон і сестра короля – коханці. Бідний Генріх, він такий довірливий, а по суті став посміховиськом. І тут, при останніх словах герцога, Генріх просто накинувся на нього. Схопивши за горло, він почав трясти і душити Бекінгема. Здавалося, король відчуває насолоду, бачачи, як почервоніло обличчя Едварда Стаффорда, як той хрипить, чіпляючись за його пальці, що міцно упялися йому в горло. Їх насилу розтягнули. Бакенгем кашлю, жадібно ковтаючи повітря, у нього на очах виступили сльози. Ви забуваєтеся, Ваша Величність, так міг сказати тільки герцог Бекінгем, нащадок плентагенетів, чия кров не поступалася тюдорам. Так, Генріх мав право стратити його, але не принижувати. «Забирайтеся під три чорти!» – закричав Генріх. «І не подумаю залишатися!» – огризнувся Бекінгем. «Вам дякувати мені треба за те, що я відкрив вам очі. І поки я не почую вибачень, ноги моєї не буде при дворі». Він пішов – розштовхуючи придворних, котрі збіглися на шум, а Генріх раптом відчув приголомшуючий сором. А що коли Бекінгем правий? Що, якщо всі ці чемні джентльмени і леді теж вважають, що його сестра, англійська принцеса, стала коханкою Чарльза Брендона, і тільки цим пояснюється її нечувана затятість? Король побачив лакею, які виносили його величезне розібране ліжко. «Заберіть це!» – наказав він, – «поставте на місце! Поки що ми залишаємося у Вестмінстері!» Він не хотів нових пересудів, прагнучи насамперед розібратися в усьому сам. Через півгодини канцлер Вулсі, котрий стояв біля вікна, побачив, як король верхи з невеликим почтом виїхав з двору. Верхи, а не на баржі, отже він дуже квапився. А тут ще ці чутки, що Бекінгема вигнали. Вулсі був розумною людиною і зміг співставити два ці факти. Герцог Бекінгем – недруг Брендона, а повітря давно дихало скандалом. «Крамуел», – звернувся він до секретаря, – «повідомте, що я сьогодні не засідатиму в Раді. Боюся, що можу знадобитися його величності будь-якої миті. І нехай тримають судно». «На поготові, щоб не втрачати часу, коли за мною не дійшлють». За всю дорогу король не вимовив жодного слова. Та, попри скажену скачку, думка його гарячково працювала. Зненацька для себе король зрозумів, що Бекінгем, імовірно, правий. Треба було бути сліпим, щоб не зрозуміти, що Брендон і його сестра увесь цей час були парою. І саме цим сліпцем він і був». Генріх почувався обманутим, зрадженим, збезчещеним. і якщо виявиться правдою, що вони коханці, він так загнав шпори в боки коня, немов хотів зігнати на ньому всю свою ненависть до цих двох Брендон, його давній друг, якому він відкривав душу, якого любив як рідну кров, і Мері, кому ще довіряти як на рідній сестрі. Лише за милю до Річмонда біля переправи, де втемзу впадає річка Крейн, він зміг опанувати себе. Генріх хотів з'явитися непоміченим, щоб схопити їх на гарячому. У Річмонді зараз мало народу, і це буде доволі просто як, напевно, і Брендону не складно буде усамітнитися з принцесою. Та чи справді вони зустрілися, щоб кохатися? Зараз, коли король стомився після скачки, а плин річки, на яку він дивився, заспокоює його думки, він раптом подумав. «А може все це наклеп? Він жагуче бажав, щоб усе це було неправдою. Адже яким би зухвалим і сміливим не був Брендон, яку б не виявляв увагу його сестрі, він же не дурень і розуміє, чим це йому загрожує. Звичайно, Колись він усупереч волі короля Генріха VII одружився з Анною Браун, але тоді він був дуже молодий. А тепер йому вже 29 років, він зробив кар'єру і піднявся з волі його Генріха так високо, що навряд чи ризикуватиме всім цим, якою б гарною не була принцес. Інша річ – сама Мері.